Girassol. Havia a imensidão que há nas paisagens lunares. Havia o longo silêncio que escorre dos glaciares. Havia a desolação que há sobre a terra queimada. Havia o tenso mistério de uma freira empardada. Havia a espresa salgada que há num longínquo recife. Havia o cinzento frio que tem o céu em Cardiff. Havia o pávido assombro de uma descida ao inferno. Havia a tristeza imensa de Veneza no inverno. Havia um grito sem voz suspenso no ar parado. Havia a face terrosa de um cigano esfaqueado. Havia a nudez marmórea de uma acrópole derruída. Havia o baço fulgor de uma pupila sem vida. Havia o que, tendo havido, nunca mais voltar a haver. Havia a premonição das coisas por acontecer. E foi então que vieste, assim, num esplendor, num clarão, como um girassol de fogo que r o m p e rasgando o chão.